FELIX! FELIX! FELIX! FELIX! <trui> Felix? <trui> Ce cu tine e supărat? Mm, nu, n am nimic. <hântări> Azi trebuie să facem ordine prin casă. Lună, înțelegi? Lună! Știi, de vine mama. Mergem să o așteptăm la gara. Da. Ia uite, uite, am luat și flori. Mm -hmm. Vezi, îți plac?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 Povestea a început într-o dimineață de vară. Mama tocmai pregătise masa, ochiuri cu slănina. Mâncarea e pe masă! A ca să poată veni și Billy. Ai pregătit Putem pleca? Sunt în cu din Vale, dar le pot duce foarte bine și zimbul. Sigur că poți, dar omul are nevoie de tovarășie.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 Ai umplut cum trebuie, Lada, cu lemne de foc? Da, mamă, da. Vezi că el seara așeza a așezat bucățile la în și și Lada nu toplu nici pe jumătate. -am. Hai am făcut gogoși, oh, Jodie, sunt în bucătărie. Ia spunem, ce-ai învățat azi la școală? Ei. Bună seara! Bună seara! Oh, bună seara! Ce bine-mi pare că ați venit, mi-era foame. Hai, așezați-vă. Hai, hai. hai mâncați-vă, masa e pusă. Da. Dă-mi uite, uite. Mai bine te duce la curcare, Jody. Poftim. Mâine dimineața am o treabă cu tine. Da? Dar ce o să facem mâine dimineață? Te am un porc? A, nu-ți bate tu capul. Hai, du-te la culcare. Hai. Oh. Hai, Jody. Bine, zi. noapte bună. Noapte bună, Jodie. <laughs> Să vedeți de la masă până nu mănânci cum se cade. Da, mamă. Hai să mergi cu noi după ce da, termini. Bine, tata. Ei, ești gata? Hai să mergem. Da, gata. Mulțumesc. Ai grijă să nu încârzi la școală. Da, da, nicio grijă, mamă. De-a venit un coacer. Da. da. Ha? Ce coamă bogată și zbrâlită are Deci că ăsta trebuie îngrijit cu multă băgare de seamă Dacă aud vreodată că nu i-ai dat de mâncare sau nu ai rănit Cum trebuie să știi că îl vând imediat Nu, e al meu? E al meu? M-a mușcat, o, m dar nu e nimic, nu-i nimic, o să fiu un cal adevărat. Ei bine, eu vă las da. și să nu aud că nu ai avut grijă de el. Spune, Billy, Billy, spune, e al meu, e al meu? <laughs> Sigur că da, wow. Sigur. adică numai dacă o să cauți de el și o să-l îngrijești așa cum se e cuvine. Bine. ți arăte mai încolo cum? Da. Ia nu Noatin, Nu mai târziu o să-l poți să-l și Da, uite, uite, acum mă lasă să-l mânghi, vezi, vezi? Aha. Ar trebui să-i dăm un morcov! Da? Dar de unde-l avem, Billy? De unde? L-am cumpărat la licitație. De la șerif, Șeriful din Salina, Da. Oare nu găsim și-o așa? Că uita! Ia uite ce am eu aici! Ia E o ce? de cer. Vai de mine! Nu e prea bună pentru ce ne trebuie nou, dar era foarte ieftină! Nu, nu, nu, pe, pe... Frumoasă, orice îi spune tu Zicur că... Ascultă, Bili. Da. dacă nu cumva are nume Eu cred că am să-i spun Munții Gheabelean tare îmi plac munții Ce zici, bili? îți place numele ăsta, îți place? Mai e că e cam lung Gabilan, e cam... De ce nu-i spui Gabriela și atât? Gheabelean înseamnă șoim După cât știu eu în limba spaniolă nu? Ar fi un nume foarte potrivit da da da, da, da, da, da Uite, dacă ai să strângi păr din coadă de cal da. S-ar putea să fac o dată o funie Cu care să poți struni și calul cel mai nărăvaș Ce zici? Crezi că aș putea să mă duc cu el la școală? Să-l arăt băieților, crezi? Nu, încă nu-i învățat nici măcar să fie dus de căpătul. Am avut de furcă până să-l aduc aici Aproape l-am târât Eu zic că ar trebui să pleci acum spre școală Atunci după masă I-aduc pe băieț în coace să Oh, <laughs> my Da. Da. de ce nu încaleși pe el? Da. bine să i împletești coada cu pangrici așa A. ca la bâlci? Când îl încaleși. Nu, nu, no, no, e prea tânăr. A. A. A. Multă vreme, Nu o să-l poată că la nimeni. Ce ai ah, Deocamdată am să-l învăț să meargă dus de căpost. Da, da, o să-mi arate Billy Buck. Dar acum da. n-am putea să-l plimbăm puțin, nu nu, de... nu, nu, v-am spus că nu învățat cu căpăstru Nu, nu, nu, nu lasă -l. Hai, hai, hai să mă -o, hai, hai, -o, hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai, hai! de, de marochinul Rusu! Da, Știi că nu e chiar bună pentru ce ne trebuie nouă, ne? Dar, da, da. o să-i stea bine căluțului. E, e foarte frumoasă, Jodi. foarte frumoasă. Da, Noi trebuie să plecăm acum, avem ceva de mers până acasă. Da. La revedere, Jodie. La revedere! La revedere, la revedere, Ne vedem mâine la școală! Bine! Jodie. Da. Jody, mă lași pe mine să dau o raită călare pe căluțul tău? Mm. Uite, îți dau, în schimb, brigeagul primit de la unciul Samuel. Mă lași, Jodi? <gri> hey, da. Pe da mâine, pe zi, mâine, zi. mă lași? Pe mâine! La e, <gri> Așa, nu, nu, cu minte! <gri> cu minte, A Așa, băiat așa! Băiatu, așa. Oh. Uite, pielea ta și căpătat o lucire roșiatică Ce-ar fi să-ți împletesc oama în 12 șuvițe, eh? Nu e bine Da, mama Uite să leasă noaptea și nu-i un băz de lemn Da Eți la pui, nu le de mâncare Am uitat, mama, am uitat Bine, Te acum încolo ai grijă să faci mai într ce ai tu de făcut Da, da Stare mea, teamă că de azi înainte o să uiți ca multe Mama, mama, mă lași să din grădina niște morcovi Pentru ce să faci cu mă Te rog, mama, te rog Bine, numai vezi să iei din cei bătrâni și lemnoși Da, da, da, morcovii dau lucire părului Da, mama, așa în ziua în care am primit căluțul în dar, sunetul triunghiului nu m-a mai prins niciodată în pat Luasem obiceiul de a mă strecura din așternut încă înainte de să fi deșteptat mama Mă îmbrăcam repede și mă duceam titil în grajd ca să-l văd pe ghebila Trăgeam zăvorul ruginit de la ușa grajdului cât puteam de ușor dar când intram, Gabilan se uita întotdeauna la mine pe deasupra stănoaței, cu ochii licărind roșii catăciunii de stejar și necheza ce Ori de câte ori avea timp, Billy mă învăța nenumărate lucruri despre cai. Ce lucruri? Ei, mi-a explicat, explicat, de exemplu, că tuturor cailor le e grozav de teamă să nu pățească ceva la picioare. La picioare? Da, de aceea e nevoie de cineva care să-i să dea piciorul pentru ca să-l să bată potcoave. Da?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 Câta nume pricepe. Hai, Gampile! Da! Hai, <laughs> băsule, Hai! Încă o <laughs> Încă un cerc! vine Roibule! Acum s-a învățat și cu dresajul la coază. <laughs> a fost greu, dar am reușit. <laughs> da. Ia vedeți să n-ajungă un fel de cal ca aia care fac jumbușlucuri la panorabe. N-am să văd ca ăștia. Da, da, da. Dacă îl pui să facă câci un bujlucul, îi zdrobești bietului cald toată cerbicia. Da, da. Așa să știți, un e ca un fel de actor n-are cerbicie, nu mai are nimic care să fie a lui. Eu zic că ar fi mai bine să-l învățați cât mai repede cu șaua. Da. da, cu șaua o să se obișnuiască el, cu friul o să fie mai greu. Așa, da. A trebuit... Să-i dăm un loc de zăbală un beți, șor de rădăcină din lem dulce, ca să se învețe să țină ceva în gură. Da, și dacă nu vrea. L-am putea noi învăța toate astea și cu răul, cu bătaie, dar atunci n-am mai scoate din el un cal atât de bun. Ar fi întotdeauna puțin că am speriat. Nu, nu, nu. Să nu-l bate. Căluțul ăsta crește mai repede decât mă așteptam. Da! Cred că în curând ai să-l poți încă leca. Oh, Ce zici? Te încumegi? Să zicem peste trei săptămâni. Cu... Ha? Te țin așa? Deci știu eu. Ascul, e foarte simplu. Cum te-ai văzut călare? Da. Strângi de drava în genunchi și nu pui deloc mâna pe așa. Da. Dar dacă te aruncă, nu nimic. Oricât de grozav ar fi cineva.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 da, tot a plouat. O săptămână întreagă a plouat și l-am ținut pe căluț numai în grajd, ferit de umezeală Până într-o dimineață, când soarele s-a arătat din nou. Billy! Billy! Ah! Billy! Eu cred că azi am să-l las pe gheabile afară în țar, când doi pleca la școală. Hi. Ce zici? Ah! iar ar de minune să stea afară, la soare. Da, nu? Da, niciunul animal nu-i prea place să stea mult închis. Da, da, da unde te pregătești să pleci? A? Unde? taică că o și cu mine mergem la deal să curățăm fântâna aia de frunzi. Billy, dar dacă se întâmplă să plouă, îl bagi în graști,? da? Da, Billy? Da? da. Mi-e -mi teamă să nu răcească. Bine, bine, sigur că îl da. Am eu bine, <laughs> Bine. Dacă ne de devreme.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 I-am adus apoi o găleată de apă fierbinte, în care i-am înmuiat-o văzul, dar n-a vrut să mănânce. Un abur ușor se ridica de pe spinarea lui umedă. Când a început ploaia, ne-am adus la Ben Jones acasă. Da. A turnat toată după amiază. Da, ai spus că nu o să plouă, Billy, așa da, la vremea spus. asta e greu să știi. Da, l-au dat ploaia pe Gabilan. l-a pătruns până la oase. Nu l-ai trecat cu ceva, da. ca să-l să ucuci? L-am frecat cu o bucată de sac și am dat o văzcalcă. E bine, e bine. Bine, crezi că o să răcească? Puțină nu poate să facă rău nimănui. Da, o... nu, nu, cățăruși de cucoană, băiate. Ai putut Dar... să o pătră pe el? Nu. Nu că n-am găsit nicio pătura, am pus pe el câțiva saci. Hai să mergem să ne mai bine, hai, ha. ține Da. da. E zic, e nu prea izboi acasă, am să-i fac o frecție. Da, uite ce cuminte Da, da, niciodată n-a fost așa de abătut. până nfășurăm bine cu păturile astea și până mâine dimineață se îndravenește. Așa, hai să mergem în casă. Jodie, Jodi, da. de mult trebuia să fii în pac. Da, să nu fi îngrijorată din pricina căluțului. Are să-i treacă. Uf. Nu se află prin partea locului doctor de cai mai priceput ca Billy. A doua zi dimineață, am alergat spre garaj. Billy era în roip, freca picioarele cu mâinile lui mari și puternice. Gabrielan ținea ochii pe jumătate închiși, iar pluapele îi erau umflate. Urechile Păiatră n-au bleci, tușa și tremura din tot corpul. E tare lucru bolnav Billy. E, a răcit-olea, lasă că-l facem noi bine în două, trei zile. Da, mamă! Du-te, du-te și mănâncă și pe omă, du-te la școală, lasă Ca am eu grijă de el. Bine, bine, dar Billy, dar s-ar putea să ai treabă. Dacă nu o să ai timp să vezi de el? Ba, n-am treabă. Nu mă dezlipesc de lângă el. Mâine Jorii. e sâmbătă, nu? Sâmbătă. Da, da. E, așa că pot să stau cu el toată ziua. Bine, am, am plecat. Bine. bine da. dar să ai grijă de el, da? Nu ai nicio teamă. Billy, da. oare o să se mai facă bine? De ce să nu se facă bine? bine? Dar Billy se înșelase încă o dată. A doua zi căluțul era și mai rău. Ochii...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 un fel de gâlcă mare sub falcă. Da, după ce mai crește, puțin. Am să o sparg oh. și are să se simtă mai bine. Dar ce e asta? Ce? E, ce e buba mânzului. Nu, oh. nu, nu nu, nu te speri, nu te speri. Oh. Îl scap eu, am scăpat pe alții mai rău bolnavi decât el. Acum o să-l încotoș mănin, iar în pături și poate că mâine dimineață ia aproape vindecat. Am să stau cu el în noaptea asta. Nu, ba, da, ba nu, vezi ba, da. de treabă, du-te, nu, lasă-mi aduc eu pătrile aici și stau eu, mă culc eu în fân. Da, hai decât să stai tu mâine cu el. Dar ce face căluțul? Face bine, azi dimineața am deschis gâlca, în curând o să se facă bine. Billy, mm. căluțul e și mai rău, nu e așa? Da, e bolnav vreau. dar am văzut eu alții și mai bolnavi care s-au făcut bine. Dacă nu face pneumonie, scapă. Rămâi cu el, dacă e ceva, cheamă-mă. Da. Bine, cum se mai simte? Nu vrea să mănânce nimic. Ce! Da, da! Nu vii cu mine? Mă duc până peste deal. Nu, n-aș vrea să vin. Ia... Ba mai bine, hai cu mine, Hai!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 Gata, Jody, gata, gata, băiatule, gata, hai, liniștește-te, liniștește-te, să știi că nu vulturii l-au ucis pe căluț. să nu știe, dar ce Dumnezeu, omule, nu percep ce-a fost în inima lui? Lasă, jodi lasă, nu mai plânge. Uite, îți promit că o să ai un căluț al tău, îți promit!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 Da, tată bine. Da. bine, bine băiețe Atunci, fii atent Da Billy zice că cea mai nimerită cale Ca să ajungi să te pricepi într-adevăr la cai E să crești un mânz Alt uh. minter, nici nu se poate Ei, Atunci, ascultă ce vreau să spun Nelly, iapa noastră O să aibă un mânz Nu prea curând Peste aproape un an Stai da, Treaba asta o să te coste 5 dolari O să trebuiască să muncești pentru ei toată vara ha? Ce zici? Te prinzi? Da, da Cine n-ai când tu i spune să faci vreo treabă? Nu, tata Bine Deci și ne-am înțeles O să trebuiască să ai grijă de ea până o făta Sigur, tăticule, bon. sigur Acum vezi ce faci cu lemnele și cu pui. Eu mă duc până de vale Da Ascultă, e adevărat? Da. da. Mă de așteptat? Mm. O să-ți se urească, așteptăm. Nu, nu, nici vorbă. Nu mi se urăște. Am răbdare. Și am avut răbdare. Toată vara am muncit fără să cregnesc. Avem grijă de nervi, iapa ce roșcată care se făcuse blândă, blândă. La coasă a trebuit să adun fânul. Pe urmă, am cai la tot felul de munci.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 pe cine cauți, moșule? Eu sunt Gitano și m-am întors, am venit înapoi. Te-ai întors? Unde te-ai întors? Am întors la fermă. Aici m-am născut și tot aici s-a născut și tata. Aici? Păi casa asta nu e așa de veche. Nu, nu. În partea cealaltă, înspre munți. Ah, vrei să spui casa veche de lut pe care au topit-o ploile? Da, senioara.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 Am să rămân aici. aici Mi-am adus și lucrurile. Jody, da dă de, de, de fuga și cheamă-l pe tani. Da. Carl, vină o face. Da. E da, da. Ce ești? Ce ești, ce ești așa de acitat? Uite, da. Carl, omul ăsta vrea să rămână aici. Da. să ajute și el la treabă da. cât poate și să rămână aici. Da, da. Despre, da. De, bine, dar nu avem cum să-l ținem. Nu ne mai trebuie nici un om. Spus e și prea bătrân. Pentru câte treabă avem, bine de ajuns. Aici m-am născut Uite, ai să rămâi la noi în seara asta Poți să dormi în o de lângă hambar Mâine dimineață o să dăm din nou de mâncare Iar pe urmă, gata Va trimis să-ți drum Da, hai, hai să-ți arăt să-ți niște pături da. Hai, pe aici da. Pe aici, hai Pe aici, mușule. Uite, uite aici o să dormi da. da.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 Vânzuie, o să fie al meu? Da, da, eu, eu am să-l cresc eu! A, asta e o treabă bună. Tatăl tău o să arată fi om cu Asta e bătrânul, istor. E cel din tâi cal pe care l-a avut tata. Și am primit 30 de ani. Ah nu e... mai e bun din nimic. Nu doar mănâncă. Spune tata, că o să moară în curând. Vai, las, vai, apa, și Mare porcărie că nu l-am împușcat încă pe Istar. De? L-aș discutit de multe necazuri și suferințe. Păi da, bătrâneția ar trebui scăpată de necazuri. Mm. Au și ei dreptul la odihnă după ce au muncit o viață întreagă. Poate că lor le de ajuns și numai să umble de aici-colo. Sărăcu, ce gât slab are. Ce drag Da, dar nu mai e bun din nimic. Hai, hai, hai, hai. Da, da, e gata, China. Hai, hai, hai să mergem la maxim. No. Hai, hai vino la Gitano, să mă da jos, da jos, la jos. Gitano, pot să spui cum se cade burta la cale înainte de a porni la drum? Ia, spunem, n-ai niciun fel de rudă prin partea locului. Un natur meu stă la Monterey. Am și niște veri pe acolo. Foarte bine, foarte bine. Păi atunci poți să te duci să stai la ei. Aici m-am născut." Karl, e mare păcat că nu poate să rămână la noi." Ei, ei! Ia vezi! Ia vezi! Poate încep și tu acum! E plină țara de paisanos de-aștia bătrâni." Karl..." nu e așa, Billy?" În tale de-aiesc La bătrânețe lucrează mai strajnic decât alții." Păi, da, ei sunt destul de vânjoși, dar... Ia, ascultă ia, ascultă Nu cumva îi ții și tu partea? Uite ce, Billy! Eu am destulă bătaie de cap și așa Știu, așa e Dacă ai fi bogat, ar fi altă zogoteală Pe păi, sigur Mai ales care are neamuri la care să se ducă Nu, da. De ce să-i port eu de grijă? De ce să-i port eu de grijă? Are neamuri Eu aici m-am născut ce aia? Unde mai a apărut şi tu? Ce sabie frumoasă! mi o arăţi mie. Uh -uh. E foarte subţire. Mânerul parcă ar fi de aur. Este. Dar de unde o ai? Cine ți a dat-o? O am de la tatăl meu. Da? Şi el de unde a luat-o? Nu ştiu. Nu ți-a spus niciodată? Nu. Da. Dar ce faci cu ea? Nimic. O păstrez. Nu mi-o mai arăți o dată? Acum, du-te. M-am uitat în o și nu era acolo Poate că a plecat cu noaptea în cap la Monterii. Are ceva drum de făcut? Nu! Trai stai în o dăiță. Da Ah. știți, mi se pare că în sfârșit a murit și bătrânul Easter Nu l-am văzut să vină la adăpat cu ceilalți cai Bună-n viața, Carl! Bună-n mm. la toată lumea. bună Jess! D-am cotroașa de dimineață Am avut o treabă la oraș Ți-ai vândut cumva gluava aia sură? <laughs> nu! Cum să-l văd? Dar de ce mă întreb? Așa, spunându mă a spus de ziua, am văzut ceva de mai mare minune. Am văzut moștea care are pe un cal bătrân, se mâna cu al tău, și numai cu unii drept că păstru. Eu. Nu mergea pe drum, mă așa, de dreptul prin de Vrezi că avea și o pușcă. În orice caz, îi lucea ceva în mână. Ăsta e nu moșneagul. Ia să mă uit dacă nu lipsește vreo pușcă. Da? se sunt? Ba nu, sunt toate. Încotru o luați segeți. Păi tu, mă, asta-i mirarea. O luați segeți-o pe munți. <laughs> nu-s niciodată prea bătrân pentru furtișac. <laughs> Te pomenești că a venit să-l fune pe Easter. ește <laughs> el <laughs> da, asta e. De ce? Nici nu mă gândesc. De-abia m-a scăpat de Easter.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 Cainul cald îi ajută, o ținem putere. Da, e sănătoasă, Nelly, Nu Bineînțeles că e sănătoasă. Da. Numai că de-acum încolo trebuie să ai mai multă grijă da. de ea. Hai, dă gălea să mâncare. Da. Haide. Oh. Ai grijă. Da. Ai... Mamă! Ce-i Jobi? Mama, a venit o scrisoară. De unde știi? L-am văzut pe tată. a venit călare de la ferma de pe culme. De la cine scrisoarea, Carl? Tu unde știi că a venit vreo scrisoare Ei, Brânzoiul ăsta de Jody mi-a spus mă, și cam luat nasul la purtare dumea lui Și amestecă întreburile tuturor și nu de ale lui nu-și vede Ei Carl. Ei, Carl Își bagă nasul peste tot De, i-ai dat prea puține de făcut și-și pierde și el vremea Dar de la cine scrisoarea? e scrisoarea? Dacă nu-și bagă mințile în cap, îi dau eu dumea lui de cheltuială Cred că e de la taicătul mm. tip. Spune, spune că se pregătește să vină sâmbătă și să stea câteva zile la noi. Mm. Carl, dar chiar azi e sâmbătă? Să știi că întârziasă scrisoarea. A fost pusă la cutia la altele și a fi trebuit să o primim încă de ieri. A, așa, mă, ce faci, mutra asta? Bici. Doar nu te poți plânge că vine prea des. Da, nu mă pot plânge. De ce? Carl, ce înseamnă asta? Ce ai? Ce sau? Nimic. Dar... Doar că vorbește. Bici, bici, și, și, Numai atâta. Uite, nu că vorbește. vorbește. Tu nu vorbești sigur că vorbesc. mai că că tu nu vorbește decât despre un singur lucru. Da, despre indieni. Asta e. Despre indieni și Ești afară de aici, despre auzi? Ieși afară, doamne Afară la doamne da, da. Afar, de, auzi? Ieși! Jody are dreptate. Numai despre indieni vorbește. Și despre străbaterea preriilor. Povestea aia a cailor furați am ascultat-o de o mie de ori. Îi dă mereu înainte și...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 Mama, mm. mama când vine azi... Așa spune în scrisoare. Ce-ar fi să ies înainte? Jody, Jody fi foarte frumos oh. din partea ta. S-ar bucura să-l întâmpine cineva. Bine, atunci ar putea...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 Pe întregul echip stăruia o demnitate barca să în piatră. Poșarar și sigur, ținând în mână pălăria cu borurile preștițite, pe care a fluturat-o încet când mazărit. Ce faci, Judit? Alerga să mieși -mi în întîmpinare, da? Da, da, bunicule. De avea azi am primit scrisoarea ta. Ave trebuit să sosească încă de ieri. Ce parcă. Foarte bine, bunicule. Foarte bine. Ce zici, bunicule? Ai vrea să mergi mâine la la de șoareci? Bunetoare de Da. de șoareci, Așa a văzut cei din generația asta să vâneze șoareci? Oh. <laughs> e adevărat că nu se iei prea vânjoși oamenii de acum, dar nici prin când nu-mi trecea că șoarecii vor deveni pentru ei vânați. A, nu, bunicule, nu, așa joacă. Vreau să-i gonez din stocul de fân. Tu ai putea să te uiți. Da, ah, da, înțeleg. <laughs> ai crescut, mm. ai crescut aproape cu. Trei degete după câte mișecare Ava mai mult? Tata și mama aveau o măsură pe tot cu ușii Ah, uite că am ajuns Da Văd că ai și și Billy Boca Se să mă întâmpline Îmi place băiatul ăsta da. o, Din puțini oameni din noua generație Care nu s-a măleșit Și eu țin la Billy da. Bine venit, tată. te așteptam v-am găsit sănătos. Ai călători bine? Ne lăsați cam ca eu grijă de cald oh. Bine, bine, bine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 Ba da mie foame. <gâng> Drumul până aici mi-a atâțat pofta de mâncare mm, Tot așa Era și pe vremea când străbăteam preliile În oh. fiecare seară Eram cu toții așa de flămâns că de-abia ne mai puteam stăpâni Și cu mare greutate răbdam până ce se frigea carnea no. Eram în stare... Să mănânc în fiecare seară până la două kilograme de bizon. Da, da, da, da. Cam așa făceam și noi. Taica mi o era creuși și când eram copil îl mai și eu. Numai noi doi eram în stare să ne punem mintea cu o pulpă de găbrioară. <laughs> eu l-am cunoscut pe taică-tu, Billy. Da? Strașnicu-o am. Îi spunea, bac, coadă de cațăr. De ce? Nu știu. Doar dacă nu cumva, fiindcă făcea reușie cu catări. Chiar așa, făcea reușie cu catări! Da, da. da. Strajnic foc Da, se noptează din ce în ce mai devreme da. La ce te gândești, tată? A, da, știu Uite, nu mi-aduc aminte dacă v-am istorisit vreodată cum ne-au furat el harea aceea de piuci, 30 de cai dintr-o dată. Ba, cred că n-ai povestit. Mm. Nu s-a întâmplat asta chiar înainte de a te duce dumneavoastră în ținuturile triburilor Tahoe? Da, da, da, chiar așa. Mi se pare că, că v-am mai spus și. Da, cu. și încă de câte ori. voi. Da, bineînțeles că. Sigur că mi-ar place să o mai ascult dar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 pe care-l aveam când conduceam oamenii peste prerii. Da, oh. e, cum, noapte era. bună. Noapte bună, Billy. Noapte, noapte bună. bună. bună. bună. bună. Doamne, Jody. Da, da. Ce-ar fi să te duci și domnia ta la culcare? Da, da, Jody. Noapte bună. Noapte Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună.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 S-au vremurile alea, de ce nu poate să le uite acum când au trecut de mult? cine nu obligă să spună mereu și mereu și când mereu, mereu același lucru, aceleași istorii! A venit peste predic A venit. foarte bine, pe păi acum gata, gata! Nimeni nu mai dispus să asculte povestea asta de o de ori la rând și să Bunicu! Bună dimineața! Bună... Bună dimineața, tată! Ce? Ai... ai... ai... auzit? Ai auzit ce am spus?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 Dar de Sigur că e sănătoasă. N-ai să lași să-i se întâmple ceva. nu e așa, bine, nu e așa că n-ai să lași, nu e așa? Ți-am spus că am eu grijă să capeți un mânz pe cinste. Acum, du-te în dără și culcă-te. Lasă-i apa în pace. Are ea destule pe cap. mai ai nevoie să o necăjești și tu. M-am trezit din somn și am venit doar să Bine, văd. Bine, du-te la culcare. Nu se cade să o necăjești Asta e tot. Hai, du-te acum. Ce-i Ce s-a întâmplat? Ce? Ce? Eu sunt, Jody! Jody! Și... Ce? Ce-i căutat afară? M-am dus să văd ce face Iapa. O... Ascultă! Da. Ascultă! Jody, să știi că în țara asta nu se află om care să se priceapă la mângi mai bine decât Billy. Da. Lasă totul în seama lui. Da. Dacă Luțu s-a prăpădit. N-a fost vina lui. înțelegi? înțelegi? Dacă da. Billy nu poate lecui un cal, înseamnă că nu există leac. Cal? Cal, pune să se spele pe picioare, să se culce. Da. Mâine o să moțe cât e ziul de mare. Haide. Da. Acolo cine e? Ce de acolo? Tu ești Billy? Billy, ce s-a întâmplat? E gata, Nelly? Da, doamne. Încălzeți niște apă, poate o să aibă nevoie. Pot să vin și eu? Jodie? Pot, doar e meu, nu? stai aici. De ce? Stai aici, mai mult ne E ceva care nu merge cum trebuie. Mama, mama mi-e frică. Dacă se întâmplă ceva... Tine-ți firea, ești băiat mare de acum. Vreau, să mă duc și eu, vreau. Tata a spus să rămâi aici și trebuie să-l asculti. Car! Ți-am Ți făgăduit. Și Nelly? A trebuit să o fac. A trebuit. A murit? A da apă caldă și-o burete. Spală-l și usucă-l așa cum ar fi făcut-o maică-sa. O să trebuiască să-l hrănești din mână. De ce? Faci sau nu faci ce-am spus? Nu spune ce? întrebărul, Chiodi. Nu înțelegi.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 Și de atunci n-am mai stricat niciodată puiburi de păsărele și nici nu le-am mai omorât din lipsă de altă joacă. Și n-am mai chinuit niciodată o vietate. E asta e dragul meu, povestea căruțului roib.